Szóval eddig a percig nem izgultam, de amikor ideálok, akkor mindig elkezdek izgulni. Szóval eredetileg a 19, Máté 19. részének az első fele jönne, ami a házassági elvállásról szól, de metten megbeszéltük, hogy ezt meghagyom neki. Úgyhogy én valami könnyebb, Tessék? A tanítás. Igen, a tanítás, nem az elválást. <gül> <gül> um, és inkább egy könnyebb témáról szeretnék beszélni, és ez a gazdag ifjú. De előtt imádkozok, jó? De nem a csak köszönöm neked ezt a napot, köszönöm, hogy, hogy te így adsz embereknek, és, és így imádkozom azért, hogy, hogy használj, hogy... hogy Akár te kell a jegyzetemtől, ha valami rosszat mondanék, kérlek Uram, hogy, hogy nyisd meg a szívünket és, és taníts minket. Amen. Szóval, jár ja, ez egy kicsit most így átér a golgotás módszertől, de majd megszokjuk. Az előző alkalommal, amikor, amikor esély kaptam, akkor arra próbáltam, felhívni a figyelmet, arra próbáltam bátorítani mindenkit, hogy, hogy, hogy merjünk hétben kilépni a szolgálatban, és, és adjuk oda Istennek, amink van, mert, mert ő képes arra, hogy ezt hogy a keveset meg sokszorozza. És, és azért örülök, hogy lehetett ez a csere, mert ebben a részben viszont pont arról lehet beszélni, hogy, hogy mekkora ára van annak, hogy valaki, valaki elhatározza azt, hogy Isten követi, és hogy mekorára van annak, hogy, hogy Isten szolgáljuk. A múltkori órán nagyon hosszú lett, úgyhogy most, most rövidebb leszek, megígérem. És ugye, ahogy mondtam, ez, ez két témára hozható fel ez a rész, legalábbis az én értelmezésem szerint, és az első része az, hogy, hogy, milyenne, hogy nehéz rávenni magunkat arra, hogy, hogy Jézus kövessük. A második Ürészében pedig az, hogy ha már elhatároztuk ezt, akkor, akkor lehet, hogy egy, egy nagy árat kell azért fizetnünk, hogy, hogy ez végbe mehessen. És szóval az első, akkor el is kezdem így az első felét ennek a témának. Szóval felolvasom a 16-tól a 22-ig Egyszer odament hozzá egy ember, és azt mondta neki, Mester, mi jó cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet. Ő pedig így felelt. Miért kérdezel engem a jó felől? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. De tovább kérdezett, melyeket? Jézus pedig azt mondta, ne őj, ne hogy ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonságot, tisztelt atyádat és anyádat, és szeres fele barátodat, mint önmagadat. Az ifjú azt mondta, mindezeneket megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el vagyonodat, ossz szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és köves engem. Az ifjú pedig a beszéd hallatára megszamorodva elment, mert nagy vagyona volt. A jövő heti Bibliórában ha meg fogjátok tudni, hogy Jézus éppen Galileába ment és Judának igazából annak a részére, amely a Jordánon túl van. És itt, itt igazából farizeusokhoz beszél Jézus, ugye erről a házassági elvállásról, meg a gyermekek áldásáról. És akkor megjelenik ez a srác, és, és kérdezi Jézust ezekről a dolgokról. És amit így észrevettem három dolgot tudhatunk meg erről a, fiúról. Az egyik, hogy a Máté azt mondja el, hogy ő fiatal volt. A Lukács evangéliumban viszont elárulja, hogy ő egy előkelő vagyis egy főember volt. Tehát a Biblia értelmezés szerint ő egy vallási vezető volt. És mind a három evangéliumban megtudjuk azt, hogy ő gazdag. Tehát képzeljetek el egy felfúvalkodott, beképzelt alakot, aki nagyon gazdag, és már nagyon, nagyon fiatalon ö, elérte azt a szintet, amíg, aki, amit mások 10-15 évvel később tudnak csak elérni. És amikor először elolvastam ezt a történetet, akkor igazából nem értettem, hogy miért ment el szomorúan. Mert jó, azért el kell adni mindent, meg mindent, de, de mégis Jézus követéséről van szó. Mégis arról, hogy... hogy hogy Istent követjük, és valószínűleg ő felismerte, hogy erről van szó, különben nem ment volna oda hozzá, hogy ezt megkérdezze. Szóval ő felismerte, hogy itt igazából ki is az, akivel beszél. De nem tudom, elolvastam megint, és nem értettem. Elolvastam harmadszor, végképp nem értettem. De aztán olvastam egy könyvet, és nagyjából megértettem ezt a részt. Hogy én arra gondoltam, hogy, hogy ez az ember meg akar térni. És én már sokszor voltam kint az utcán evangelizálni, és sok ismerősöm van aki ezt csinálja, és tudom, hogy ez minden utcai evangélizátor álma, hogy valaki oda menjen hozzá azzal, hogy én meg akarok térni. Soha nem történt még ilyen, legalábbis én még nem találkoztam olyan, aki ezt mondta volna nekem. S, és nem is hallottam ilyen történeteket soha. De... Istennél minden lehetséges, ugye, ezt tudjuk. Szóval, ez egy nagyon szép álom, de, de nem történt meg soha. És ahogy, ahogy így egyre jobban elkezdtem olvasni így a háttérinformációkat, ahogy, ahogy egyre jobban kutattam, rájöttem, hogy itt teljesen másról van szó. És... Ezt az embert igazából hidegen hagyta az üdvösség kérdése. Ő nem foglalkozott ezzel. Vallási vezető volt, ezért tisztában volt azzal, hogy ő, ő a mennybe kerül. Őt az érdekelte, hogy hogy nyerhet örök életet. Végül is egy gazdag emberről van szó, és akinek már megvan mindene, minden vagyona, amire kell, az már csak azt akarja, hogy örök élhessen. Szóval egy fizikai örök életet próbált, próbált így Megszerezni. És ami, amit nagyon látunk az, hogy, hogy, hogy ő nem hittel kérdezte ezt, hanem, hanem azt próbálta elérni, azt próbálta megtudni, hogy, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy elnyerhesse az örök életet. Ú, úgy beszélte az üdvösség kérdéséről, arról, hogy ő, ő majd ott lesz Istenem a mennyben, mint egy járandóságról, mint mint nem egy ajándékról, hanem egy olyan dologért, ami jár neki. Mint, nem tudom, ez nagyon mites, de szerintem olyan úgy gondolt erre, mint a munkahelyeken a egy, hogy, hogy persze dolgozok, ezért ti ezt adjátok nekem. Én Isten képviselem a zsinagógákba, ezért elvárható, hogy, hogy majd én Istennel leszek a mennyben. De, de nagyon rosszul látja. És az én Bibliám már, már egy kicsit újabb fordítású, és ezért csak a mester szót használja, de a nagyon régi Károliban a, abban még a jó mestert írja. És, és nagyon tetszik nekem, hogy Jézus, Jézus megpróbálja helyretenni azt, hogy, hogy mi is a jó valójában, mi is az, ami... ami mit jelent ez a szó? és kicsit kutakodtam a görög kifejezésekben, és itt az Agatos szó szerepel, ami, ami egy lényegi jót szerepel, egy minőséget diktál, ami, ami igazából a természetünket magyarázza. De azt a fajta jót, ami nagyjából ugyanannyit ér, azt a kálosz szóval magyarázza. És egy nagyon egyszerű példát találtam erre. Ha én nem megyek az autó és nincs sok pénzem, egy Suzuki-t szeretnék kölcsönözni, és azt mondja nekem a, ez az eladó, vagy hát ez a kölcsönző, hogy, hogy nincs Suzuki-nk, de helyette tudunk adni egy Ford Mustangot, ugyanazért az ár, árért, akkor a Kálosz szóval fogja azt mondani, mert helyettesíti valamivel, ami ami nem nem egyenértékű, de viszont ha azt mondja, azt mondom, hogy egy porszéd szeretnék, de csak egy ferrári tudok a, tud adni helyette, akkor viszont az agátos szóval fogja helyettesíteni, mert mert minőségben is ugyanott szerepel. És Jézus rákérdez, hogy akkor szerinted mi a jó, mert mert nyilvánvaló, hogy mind a kettőnek a szótárába teljesen más értelmezés nyer ez a szó. És Jézus kijelenti, hogy senki más nem jó, csak is Isten. Ő a mérce, ami alapján a jót meg tudjuk határozni. És próbálja ráébreszteni ezt az embert, hogy, hogy annak, hogy Jézushoz megy oda, azzal illetve, hogy jó mester, és az, hogy Isten jó, ennek van valami köze egymáshoz. Lehet, hogy nem fogta fel, de ez az ember, de, de valamit mégis látott ebben a dologban. És Jézus próbálja így ráébeszteni arra. Próbálja, próbálja rávezetni az, hogy ha csak is Isten jó, akkor az a Jézus is jónak van titulálva, és minden jó tudójának kell tekinteni, és ezzel, ezzel hogy jó mesternek hívja, el kell ismernie az isteni mi voltát. Szóval egy elővé kell tennie Istennel. De kemény nagyon tetszik, hogy erre nem válaszol. Na, nem tetszik, de hát ez történik, hogy erre nem tud válaszolni ez az ember. Ugye azt olvasuk, hogy miért kérdezel engem a jó felől, hiszen senki sem jó. És szerintem itt volt egy kis hatásszünet. És utána mondta Jézus, hogy ha be akarsz menni az életre, akkor tarts meg a parancsolatokat. Ez egy, mert igazából ez a kérdés, valljuk őszintén, ez egy értelmet felülhadó kérdés. Isten, nem, nem tudjuk bezárni egy dobozban, nem tudjuk csak egy, egy egyszerű szóval kifejezni azt, hogy ő milyen. Ezért valószínűleg én sem tudtam volna válaszolni. Vagy senki, nem tudom. Én biztos nem. És nekünk azért könnyebb, mert, mert még mindig van egy Biblia nevezetű könyv előttünk, és, és azért meg tudjuk magyarázni Istent nagyjából. De van, akiknek még így sem esik le. Nem csodálkozom, hogy neki nem esett le, mikor neki csak az Ószövetség volt rendelkezésére. Bocsájtva. Szóval mivel nem válaszol erre a kérdésre, Jézus tovább megy, és egy olyan úton próbálja megközelíteni Jézus, ami a hivatalos mércéje volt ezeknek a dolgoknak, és ezek a parancsolatok. És a 18-19-dikből azt olvassuk, hogy, hogy ő rákérdez, hogy melyeket, és akkor Jézus elmondja ezeket. De nekem nagyon tetszik, hogy rákérdez, hogy melyeket, és és akkor mindenki arra gondol, hogy hát tíz parancsolat van. Tíz egyszerű parancsolat. Egyszerű. Miért, miért kérdez rá? És most szeretnék egy kis információt adni nektek az akkori zsidó kultúráról. Hogy a zsidó törvényrendszerben, és a mózesi törvény szerint 613 törvény létezett. Amikor Ezsrás egy, élt, Létrehozott egy iskolát, amit ma, ma úgy neveznénk, hogy bibliaiskola. Ezt úgy hívták, hogy Sofrim iskola, és ez az írás sokat tanulmányozták. Mint egy bibliaiskola. És rájöttek, miközben tanulmányozták ezeket, az igé, ezeket a szabályokat, hogy 613 szabályt nagyon könnyű megszegni. Mindegyiket nagyon egyszerűen meg lehet szegni, és ezért létrehoztak egy szabálykerítésrendszert, ami a 613 szabály köré felemelt egy kerítést, ami még több szabályt jelentett. És pár száz évvel később a Tanaim nevű iskola, amit létrehoztak, azt vizsgálta, hogy ezek a szabályok, meg a szabálykerítésrendszer mennyire tudja fenntartani az, hogy ne szegjék meg a 613 szabályt. De rájöttek arra, hogy ez a kerítés elég lyukas, és ezért elkezdték betömni a lyukakat újabb szabályokkal. Később megjelent egy újabb iskola, az Amoraim nevezetű, ami megvizsgálta a Tanaim iskolának a szabályrendszerét, és ezért rájöttek, hogy, hogy ez még mindig nem jó, és még több szabályt emeltek köré. Szóval a 613-ból körülbelül 10.000 szabály született meg, Krisztus után hat, a 6. századra. Amikor ennél a résznél tartunk, még csak a, dü -dü -dü -dü -dü, a Tanaim iskola létezett, szóval kb. olyan... A 613 szabályt kb. 5000 szab másik szabály védte. Szóval igazából teljesen érthető, hogy felteszi ezt a kérdést, hogy melyik szabályokat kell betartania, mert... Mássuk be, 613-at, tizet, vagy ha 5000-et kell betartani, azért van különbség. Tizet még nagyjából könnyű lenne. De Jézus elkezdi felsorolni őket, és, és csak a felét sorolja fel a szabályoknak. És főleg azokat, ami, ami másokkal kapcsolatosak. Nem, nem az egyénre vonatkozó részét, hanem, hanem csak azt, ami, ami, amit másokkal kell tennünk. Igazából Jézus rájött, hogy, hogy felesleges lelki témára vinni ezt a dolgot, mert, mert ő nem fogja érteni. És a 20-21-et, ha olvassuk, akkor azon, hogy ezt mondta, mi mindezeket megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem. Szerintem itt egy nagyon nagy kő esett le a szívéről, nem, hogy Azért ezeket még megtartottam Ezek még megvannak. Mi lehet még? És ugye a 21 azt olvassuk, hogy Jézus így van, hogy ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el a vagyonodat, olj szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben, ami azután jöjj, és köves engem. Jézus nagyon, szerintem nagyon vicces, mert mert igazából így, így, így kihívja ezt, ezt a fiút, hogy ha ezeket te valóban betartottad, ezeket, amiket most felsoroltam, és belátod, hogy annyira szereted önmagadat, mint fele barátodat, akkor add el mindenedet. Ha annyira szereted tényleg azt a másikat, mint te magadat, akkor, akkor ez, egy, ez, ez semmi. Add el mindenedet, és, és gyere utánam. Igazából Jézusnak nem azt számít, hogy mennyi pénzünk van, és hogy mennyit adunk elebből. Fő, mert később látjuk, majd, hogy van egy főnvámszedő, aki megtér, és ő csak a fele vagyonát adja el, és Jézus azt mondja, hogy, hogy ez a ház most nyert üdvösséget. Lényeg nem azon van, hogy, hogy eladod a teljes vagyonodat, eladod mindenedet, hanem az, hogy hol van a szíved, hogy, hogy a szívedben mi van az első helyen. Ennek a srácnak a pénz volt az első helyen. És Jézus próbálta felhívni a figyelmet arra, hogy, hogy ha nem Isten van az első helyen a szíveden, akkor, akkor mindegy. Szóval add minden mindenedet, és kövess engem azt, akit előbb jónak tituláltál, tehát Isten vagyok, tehát kövess. És ez, ez neki nem ment az, hogy az a parancsolat, ami azt mondja, hogy az Úr a te Istened, csak őt imád, az, az nem fért a fiú fejében. Egyszerűen, nálam ez az Igevers, ez úgy nézett ki, hogy a pénz a te Istened, csak őt imád. És így nem, nem, így nem lehet követni Krisztust. Mindenkinek az életében volt valami, amit így Isten elé helyezett egy bizonyos időben. Nekem is más töltötte be 19 plusz évig az életemet, így az első helyen. De, de tényleg, Isten, Isten hidegen hagyja a pénz. A Bibliában nagyon sok tanálunk találunk, arra, ami arról szól, hogy, hogy, hogy a pénz az nem olyan fontos. Sőt, Jézus a hegyi beszédben azt mondja, a Máté 6.24-ben, hogy hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, a és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Jézus egyértelműen mondja, hogy, hogy ha nem Isten van az első helyen, a szívedben, akkor nem tudod őt követni, mert nem tudsz két úrnak szolgálni. És az elején megemlítettem, hogy három dolgot tudunk erről, erről az emberről, de... Ezután, a pont után, mi a 22. verset mondja, hogy az ifjú pedig a beszéd hallatára megszomorodva elment, mert nagyvonója volt. Ezután találunk egy negyedik, negyedik információt róla, ami pedig az, hogy ő egyedi. Az egész Bibliában egyedinek mondható, mert ő az egyetlen ember, aki rosszabb állap, lelki állapotban fejezte be a beszélgetés Jézussal, mint ahogy elkezdte. Ő az egyetlen olyan ember, aki, aki az élő Istennel beszélt, és szomorúban ment el, mint, mint ahogy oda ment. Az új szövetség tele van csodás gyógyulásokkal, után mindenki áldja Istent. Olyan emberek áldják Istent, akik abban a korban nem is áthatták Istent. És itt van ez az ember, tanítja Tanítja a proféciákat, tanítja az Isten igéjét, és egy egyszerű, egyszerű kérésen fennakadt. Egyszerűen annyira meg volt már tömve a zsebe a pénzzel, a földi dolgokkal, hogy, hogy az már nem fér be, nem tudta egyszerűen már kiüríteni. Nem tudom, volt-e már veletek olyan, hogy farmerba annyira sok mindent raktatok a zsebbe, hogy a kezetek már nem fért be. Én, én nagyon sokszor beesek ebbe a hibába, és, és ahhoz, hogy kiürítsd a zsebedet, ahhoz oda kell, be, oda kell férni. De ő nem volt rá képes. És ettől a résztől szeretnék rátérni a másik részre arról, hogy, hogy mekkora ára van a szolgálatnak. Ugye láthatjuk, hogy az ifjú elment, és Péter felbukkan. 23-tól 30-ig gyors felolvasom. Jézus pedig azt mondta a tanítványainak, bizony-bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen jött be a mennyek országába. Sőt, azt mondom, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába jutni. A tanítványok ennek hallatán nagyon megdöbbentek, és azt kérdezték, akkor kicsoda üdvözülhet? Jézus pedig rájuk tekintett, és azt mondta nekik, Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Akkor megszólalt Péter, és azt mondta, Íme mi elhagytunk mindent, és követünk téged. követtünk téged. Mi lesz hát velünk? Jézus pedig azt mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem az újjáteremtett világban, amikor majd az emberfia dicső királyi trónjára ül, és és tizenkét királyi trónra ültök, és ítélítek Izrael tizenkét nemzetségét. És mindaz, aki elhagyta házait, fiú, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, anyját, feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit én érettem, százannyit kap majd helyette, és örök életet nyer örökségül. Sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Ahogy elment ez az ifjú, szerintem, szerintem Jézus szomorú volt. Ahogy múltkor is mondtam nektek, hogy Jézusnak ugyanúgy voltak érzései. Szóval nem egy ilyen frigid valaki volt, aki így, csak úgy mondta a szentbeszédet, és nem volt semmi érzés benne. Biztos, hogy szomorú volt, amikor ezeket a szavakat mondta, hogy, hogy, hogy egy gazdag nem juthat be, és, és neki egy gazdag lelke ugyanolyan, Ugyanannyira szeret egy gazdagod, mint egy szegényt. Ugyanannyira szomorú, ha egy gazdag elfordul Istentől, mint amikor egy szegény elfordul Istentől. Az igazság, hogy van tíz parancsolat, másik 600, három törvény, és még sok ezer. Ha a szíved nincs a jó helyen, akkor bármennyi törvényt betarthatsz, nem fogsz nem szómennybe fogsz jutni. Bármilyen cselekedeteid vannak az életben, nem, nem, nem fogsz tetszeni Istennek, mert, mert Isten a szívek is a vesék vizsgálója, és nem azt nézi, hogy mit tettünk. És azt mondja, hogy könnyebb a tevének, a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába jutni. És ezzel az igéverssel nagyon sok félreértés van. Nagyon sok sok verzió van, hogy mi, mi a tűfoka, mi a teve. Ez komoly, komoly teológiai kérdés, hogy, hogy az valóban tevét jelente. De én hallottam már azt, hogy, hogy a tűfoka egy olyan a kapu, ami annyira keskeny és alacsony, hogy, hogy a tevéről mindent le kell pakolni, és meg, rá kell kényszeríteni, hogy letérdeljen, hogy át tudjon menni az alatt a kapu alatt. És ugye ezt abban az időben állítólag nagyon sokat csináltak, mert amikor bezáródott a főkapu, akkor ez volt az egyetlen út bejutni a városba. De az, az igazság, hogy ezt a kaput nem találták meg még. Vagy nem tudom, lehet összeomlott, eltűnt, nem tudom, nincs meg ez a kapu. Tessék? Igen, annyira kicsi volt. <gül> <gül> és tavaly volt egy órám, amit úgy neveznek, hogy rendszerezett teológia, és elég erőteljesen megvizsgáltuk ezt az Ige verset. és verset. Vehetjük, vehetjük szó szerint is, de akkor ez egy kicsit logikátlani. Fogsz egy tűt, és megkérdez a tevét, hogy menjen át rajta. Valószínűleg nem fog belelépni, de nem tudom. De a nyelvészeti megoldása ennek a dolognak lehet az is, hogy ez a teve valójában nem teve. Méghozzá azért, mert a görögben a teve az a kamelos szó, a kötél pedig a Kamilos, És hát elég sok minden mondanak arról, hogy, hogy másolták a Bibliát néha, hogy megsérült valami, és odaírtak egy szót, ami szerintük lehetett, de mindig kiírták, a sorok végére, hogy, hogy mi, mi tűnne értelmesebbnek, és hát majd utána a nagy Jenny eltöntötte, hogy melyik fog bekerülni. És az a szó, amit a tűre mond, az a ráfész, ami a varrótű. És nem tudom, hogy kilátottam már életében hajókötelet, meg varrótűt. Nem. Nem fog bemenni egyszerűen. Lehetetlen. Ez nem is annyira lényeges szerintem, de ezt gondoltam elmondom információnak, hogy lássátok, hogy megérte iskoláztatni. Megérte az imád, hogy én egy bibliskolába vagyok, tanultam valamit. A célom nem változtat ez, amit most mondtam. Nem lehet rajta átjutni erőfeszítésekből. Nem lehet a mennybe jutni erőfeszítésekből. És a tanítványok előtt megint csak egy sűrű felhő volt, amit nem láttak igazából. Mert egy farizeus tanítás azt vallotta, hogy, hogy a gazdagság az Isten áldása az életünkben. Ezért, ezért van, hogy a tanítányok elcsodálkoznak, és azt gondolhatják, hogy ha már ő, aki olyan gazdag, mint állad, nem tud bejutni a mennyek országába. Hát akkor ki? Egyszerűen akkor, akkor ki? Nem, nem, nem jöttek rá, hogy, hogy Jézus pont arról beszél, hogy nem gazdagnak kell lenned ahhoz, hogy bejuss, menjek országába. Egyszerűen azt kell felfogniuk, amit, amit itt Jézus mond, hogy, hogy az embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Jeremiás proféta azt mondja a 32.17-ben, hogy így, mert te teremtetted a mennyet és a földet a te nagy hatalmaddal, és a te kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen előtted. ennek minden lehetséges. ez. Sokszor azt gondoljuk, hogy nem, de igen, ennyi. Minden, minden meg tud tenni, amit akar. És... Azért emeltem ki, hogy megjelenik Péter, mert én nagyon szeretem Péter karakterét. Szerintem az, az összes tanítvány közül ő volt a legviccesebb. Mert ő egy kicsit olyan, mint én, hogy sokszor előbb kérdez, beszél, mint gondolkodik. Sokszor előbb cselekszik, mint gondolkodik. Sokszor előbb alszik, mint gondolkodik. Mindent előbb csinál, mint hogy gondolkodna. Ez ugye majd később a leveleiben látjuk, hogy azért valamit ő is megértett. Ö, és akkor Péter rákérdez, hogy akkor most mi van velünk? Hát ott mindent. Valaki ott hagyta a családi bizniszt, a feleségét ott hagyta valaki, valaki ott hagyta az apját, valaki ott hagyta szó szerint, hogy, hogy mondjam ezt, hogy a karrierjét azért, hogy kövesse Jézust. És... Gondolhatjuk, hogy, hogy ez egy jogos kérdés, így az mi életünkben is, hogy akkor mi van velünk? Hát, hát én minden, nap, minden vasárnap hétkor felkelek, hogy nyolcra vérek gyűlibe, hogy amire jönnek az emberek én, addigra itt mindent megcsináljak. Hogy bemegyek a gyűlibe, csak hogy kitakarítsam a vécét, és még senki nem mondta, hogy köszönöm. Több, több óráig készülök, imádkozok azért, hogy, hogy a dicsőítés jó legyen, hogy... Két hónapig készültem erre a Bibliórára, <gül> <gül> <gül> hogy, hogy valami pici üzenet legyen benne. Mi van ezekkel az erőfeszítésekkel? Inkább mentem volna filmet nézni, mint leülni és olvasni az ilyen vastag könyveket, de, de, de még mégis itt vagyok, és Jézus megnyújtatja őket, és, és ez nagyon király. Hogy annak, aki elhagyja azt a komfortzónát, ha kilép abból, ami kényelmes, csak azért, hogy, hogy Jézust, az ő tanítását, Istent kövessék, az a körök életet nyernek örökségül. És ez nem az a hely, ahol felhők vannak, milyen fehér kis izi, be vagyunk, van pici szárnyunk, meg glóriánk és hárfázunk. Az nagyon jól néz ki, de nagyon unalmas szerintem. És nem tudom, annyira nekem nem állna jól az a, a szány. De ez egy királyság lesz. Azt olvassuk, hogy ez a mennyek királysága, ez, egy, ez nem a mennyek pusztája. Ez, ez egy királyság lesz, ahol Jézus mindent helyre fog állítani. Elsősorban lelkileg, ézsaiás, több helyen ír erről helyreállítja politikailag, földrajzilag, fizikailag. Mindenhogy. Ott lesz Jézus megdicsővel, ott fog ülni a, trónban, a trónuson. Ugye ezt olvassuk a jelenése könyvében. És egyszerűen minden, minden, amit amiről nem is tudunk elképzelni, azt ott meg fogjuk kapni. Ugye, hogy olvassuk, hogy hogy mindenki elhagyja, az örök életet kap, és kincse lesz a mennyben. És ugye kicsit visszából azt, hogy, hogy ne, ne a földi kincseket gyűjtsük, amit a amit hogy és a rozsda, hanem, hanem a mennybe kell gyűjtenünk ezeket a kincseket. És olvastam pár ilyen elég érdekes tanítást erről, ami visszavezetett arra, hogy a kincsgyűjtés az igazából cselekedet. Szóval akkor mégiscsak a cselekedetek árán csinálsz valamit, amivel jobb helyed lesz a mennyben. Nem tudom, hogy ebből ez most mi volt, de ez kicsit nekem bűzlött. Én úgy gondolom, hogy, hogy Isten, Isten mindenkit, aki, aki odaadta az életét, aki arra tette az életét, hogy követi őt, annak annak adott egy helyet a mennyben. Bele van írva a neve az élet könyvében. És Jézus arra hív, hogy értejéljünk a nap 24 órájában százalékosan Nem elégedhetünk meg, nem engedhetjük meg munkat, hogy kevesebbet adunk, mint százszázalék. Olvastam egy kutatásról, ami azt írja, hogyha ha minden dolognak csak a 99,9%-át teljesítenénk, megelégednénk ezzel a, ezzel a százalék szinttel, akkor a világon az, az összes kórházat nézzük naponta 20 csecsemőt adnának rossz szülőnek. Sőt, több mint 35 ezer receptet adnának rossz betegnek, hogyha megelégednénk a 99,9%-kal minden területen. De Jézus nem azt mondja, hogy csak kövess 99,9 százalék, hanem Jézus arra kér, hogy kövess teljes szívedből, szeresd az Urat teljes szívedből, erődből, elmédből, mindenedből. Egyszerűen csak szeresdőt és kövesdőt. És És itt sokan fél értik ezt a részt, hogy nem azt kérje, hogy te legyél egy egyedülálló hajléktalan, mert ha szó szerint veszük ezeket a verseket, akkor, akkor ezt mondja Isten igéje, hogy, hogy hagydott mindenedet, hogy kövesdőt. De, de nem erre kér, nem arra kér, hogy megtértél 14 évesen, akkor ne folytasd az iskolát, csak éj Istennek. Sőt, azt mondja Pál az a korintusiaknak, hogy ki, ki milyen hivatásban hivatott el, abban maradjon, aki épp amit csinál abban abba maradj meg, és tedd oda magad. Arra el, hogy orvos legyél, akkor, akkor ne, add fel, ne add fel, hogyha ovonőnek hívottál, maradj ovonő. Tedd oda magad száz százalékig, és száz százalékosan legyél Isten követője. Isten száz százalékig ember lett, Isten száz százalékig szenvedett, ami száz százalékos bűneinkért. Szerintem nem engedhetjük meg magunknak, hogy, hogy Isten követésében ne, ne nyújtsunk száz százalékot. Márkozzunk. De legnagyobb ennyi, atyem, köszönöm neked, hogy te valóban száz százalékig meghaltál minden bűnünkért. Köszönöm, hogy te odaadtad az életedet, hogy életünk lehessen. Köszönöm, hogy hívsz minket, és, és így tárkarokkal vársz, hogy, hogy menjünk. Mátkozom azért, Uram, hogy, hogy erősíts és bátoríts minket így a hét többi napján. Mindenkit, akiben, amiben elhívtál, abban erősítsd, és, és mutasd meg nekik, hogy hogy tudnak a te dicsőségedre lenni ebben. Jézus nevében. Amen.